Thank you, Hariji, thank you Raviji. Thank you Chris, uh, for giving, giving me company here. Uh, my doors here in the studio are always open uh, during the show on Sundays at three o'clock. Anybody who wants to interact, uh, our number here is always seven three two nine three two eight eight zero zero during the live broadcast. Uh, do send us uh, your comments, your compliments, whatever to all of us here. This is what we uh, go for. And this is why we do this uh, craziness every week, uh, week after week, for years after year. For decades after decades. <laughs> decades after dec dec decades. Uh, and BharatDarshan at Hotmail.com is the uh, email. If you do want to send those comments, we appreciate that. Mehendi Hassan Amar Raho. पन पे हो मोहे पन घट पे नंदलाल छेड़ गए ओरे मोहे पन पे नंदलाल छेड़ गए ओरे मोरी नाजुक कलयामरो Thank you so much. Uh, you brought a different level to the, our Mayfield today. Oh, that's very kind of you. You always do a marvelous job. Thank you. Shabak to all our listeners and to you. Thank you so much, Devji. Um, nice remembering Mehdi Hassan and, uh, and your father's voice here with some. I didn't understand Gujarati, but there was some comedy in it. So that yes. was really nice. Thank, thank you. you thank much. you, Hariji. And Raviji, thank you very much uh, for. Devji is excellent to Here, about father and his version is wonderful and you came in just and in yeah. the in time from India to yes. give tribute to this master yes definitely we feel really proud of you thank you thank you so much Chris thank you very much uh, Dave for another uh, wonderful uh, very memorable Medias tribute and uh, a special father's day to all of the fathers especially your father he must be uh, so thrilled to listen to his voice with his friends in Arizona So wishing everybody uh, Happy Father's Day All the fathers Thank you All right Thank you Chris And thank you everybody Have a wonderful Rest of the Sunday afternoon All the fathers Enjoy your special day And stay tuned now For another community program Here on WRSU This is Dave Joshi Saying Namaste And Jai Bharat On Bot Radio, Radio. In part by a program grant from the Princeton Record Exchange, located at 20 South Two Lane Street in downtown Princeton. The Princeton Record Exchange, with over 140,000 titles in stock, buys and sells CDs, LPs, and DVDs. They can be reached at 609 921 0881 or online at prex.com. Programming on WRSU FM has been brought to you in part by Teachers Insurance Plan of New Jersey. Teachers Insurance provides auto insurance that is tailored to the needs of New Jersey's educational community. Teachers Insurance Plan of New Jersey can be reached at 866-NJ-TEACH or online at www.nj-teachers.com. You're listening to Rutgers Radio on 87 WRSU FM New Brunswick and online at wrsu.org. Ο Πάμ Χιτάν δεν θα πρέπει να Az első éjszakát, apám hitte a gyűrű aranyát, apám hitte a szavak igazát, s úgy hiszem, ez így volt szé. hiszem, ez így volt szép. Apám elhitte a hírmondók szavát, Apám elhitte cseplén bánatát. Apám elhittem, a folyók iránya S azt hiszem, az ig van jó Wenn man schon bom bom Ich schweige sein Warum du Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat június 17-én, apák napján. Egyébként az Alinák és az Alidák ünneplik a névnapjukat ma. 5 óra, pár perc, itt az ideje, hogy elkezdjük a magyar nyelvi műsort. Az Egyesült Államok, New Jersey állam, New Brunswick város, Rutgers egyetemének rádiostudiójából. Másnéven WRSU FM-ről, azaz a WRSU FM-ről. Bevezető zenénk, az apákat köszöntötte, Zorán énekelte az Apám Hitte című számat, igen, érdekes felvételről. Ez az egész, egy egész szimfónikus zenekar kísérte őt Vásári Tamás A mai nap szerkesztő műsorvezetője, Rózs Ildikó. A múltkori adásom után örömmel vettem az üzenetet az egyik kedves hallgatónktól Magyarországról, amelyben biztosított arról, hogy tényleg nem kell egyedül éreznem magam itt a stúdióban. Elérhetőségeink a rádióban a 66.7 FM-en, 66.7 FM-en, az interneten a WN, rsu.org beírása után, ha követjük az élőadás feliratot, előbb-utóbb megszólal a Radgersz Rádió. A Facebookon Radgersz Rádió, Radgersz Magyar Rádió nevünk, e-mail címünk pedig magyaróra, kukaciahol.com Most engedjék meg, hogy üdvözöljek valakit angolul, aki reggel nekem megígért, hogy hallgatja a műsorunkat, és elmondta nekem, hogy nem olyan régen az írkollégák műsorában zenélt itt és a magyar zene hallgatása érdekében ő most be fogja kapcsolni a rádiot. Hi, then, hope you hear us and enjoy the music of the Hungarian program. Amit említettem, a Pák napja van. Az apák napja Magyarországon június harmadik vasárnapjára esik. Világszerte különböző időpontokban ünneplik. A megemlékezés első szervezője az amerikai Sonora Smart Dad volt 1910-ben. Apjáról emlékezett meg, aki egyedül nevelte fel hat gyermekét. Eredetileg június ötödike az apa halálának ötödik évfordulójára tervezték az ünnepést de a szervezést két hétig is eltartott, ezért csak június 19-én került rá sor. Az ünnepet Richard Nixon elnök nyilvánította hivatalossá. A katolikus egyház Szent József napján március 19-én tartja az apák napját. Nálunk ennek az ünnepnek a hagyománya korán sem nyúlik vissza olyan messzi módba Magyarországon, hiszen csak nemrég 1994-ben indítottak mozgalmat bevezetésére Borsod megyében. Találtam a youtube on egy tüneményes kislányt, sajnos a nevét nem tudtam kideríteni, aki elmond egy verset az apukájának, és az az apuka érthetően nagyon büszke rá. Hallgassuk meg! Apához, mikor leszek én is felnök, mondd el nekem, apa, nem vagyok még iskolás, de nem is vagyok baba, Mond de nekem mien énzés apukának lenni, mond szeret csak -e orán reggel dolgozva menni, jó és se hazajetni, pusítodni este, maradt ittadd a mellet kelek nem megy messze, Én vagyok a kis cselek, és kézem foglak téged. Örülsz neki, vigyázzon orrá, mi vagyunk a képen, Én vagyok az apukámmal, ketten kéz a kézben. Zene következik, Kovács énekel apák és anyák. mondok néhány eseményt a házunk tájáról. A Debreceni Nyári Egyetem következő 40 órás magyar folyama kezdőknek június 23-án kezdődik menhettenben. Olyan felnőtt tanulók jelentkezését várják, akik nem tudnak magyarul, érdeklődnek Magyarország iránt, vagy magyarul nem tudó magyar származásúak. Még van néhány hely, kérjük jelentkezzen vagy tájékoztassa ismerőseit erről a kivételes lehetőségről. További információ... Magyar Fordítóiroda New York, Niemetz Ágnes, és az ő telefonszáma 646 367 47 82, vagy az e-mail címe huntranslations Még egyszer elmondom a telefonszámot. 646, ez a körzetszám, majd 367 47 82-es. másik hír, mindenkit szeretettel vár a Széchenyi István társaság, Abonyú István történelmi előadására. Meg lehet keresni ezt az információt a www.sit.info. A szitet rendesen magyarul ezzel kell érteni jövőbe Egyiptom elveszett múltja címmel, ez lesz az előadás cime címe és témája. Június 23-án, szombaton délután négy órától New Yorkban a Magyar Házban, 2013 East 82. utca, New York, New York. Még egyszer, június 23-án délután négy órak. Az előadással kapcsolatos kérdésekkel Rózsa Ákoshoz lehet fordulni. A e-mail címe ákosrózsakukacgmail.com természetesen ékezetek nélkül. Vagy pedig a 646-391-0081-es telefonszámon. Azt hiszem, ez érdemes még egyszer elmondani. 646-391-0081-es telefonszámon. Egy másik. A Magyar Atlétikai Klubban június 29-én pénteken este 7 óra 30-kor felép a Gáza Band. Magyar népzene és tánc szórakoztatja a közönséget. A cím 233 Somerset Street, New Brunswick, New Jersey. Még egyszer az időpont, június 29-e, péntek este fél nyolc. Következik a gyerek sarok először az Alma együttes énekel. Van az idő napos mindenki tudja hogy én vagyok a süli napos reme kahangulatom tom tom tom tarotom, tom. A pom, pom, pom, parapom, pom. A tom tom tom, tarotom, tom. ma van az süli napom pom pom pom pom pom reme kahangulatom tom tom tom tom tom tom ma van az süli napom pom pom pom az idő rohan Velem is egy éve szalad Ezért most látszik Egy szarkalába szemem alatt Remek a hangulatom Tom, tom, tom, tom, tom Ma van a szülén a pom Pom, pom, pom, tarotom, pom Remek a hangulatom Tom, tom, tom, tarotom, tom Ma van a szülén a pom Pom, pom, pom, pom élek És nem leszek bár agilisabb Ki tudja miért Anna lin käp seni viiset. Re meka hangulatom tom tom tom to tom to tom. To Mama na sulin pom pom pom -tom, pom tomtom pom. hangulatom tom tom tom to tom to tom. Mama to. na sulin pom pom pom -tom, pom tomtom pom. torta. Ελ, heute ο Μασέμι weg. Ich nehm' του da, μασε weg. Dremecker, hongulatom, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, a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 talgassunk -e meg egy mesét a Kalapos Manóról, az Égből Pottyant mesék sorozatból Levente Péter mesél, Grílus Vilmos zenében mókázik körülötte. Vilmos, hol vagy? Itt vagyok. Neked van otthon egymillió kalapot? <gül> Dehogy! De De Azért jó kis mese lesz ebből. <gül> Kalapos Manó? Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy elfelejtett kalapdoboz Abban lakott kalapos manó Így hívták mivel hogy éjjel-nappal kalapot viselt Ő maga varta a fejrevalóját egy piros bőrkesztyűből, Amit a kalapdoboz fenekén talált Szép gömbölyűre formázta a kalap tetejét Míg olyan öblös nem lett, mint egy üst A karimájára sombogyót tűzött Enyém a legszebb kalap az erdőben Nézegette elégedetten és attól kezdve Sosem vált meg a fejfedőjétől Egy tavaszi reggelen Kalapos Manu elhatározta Hogy meglátogatja a távoli bokrok alján élő rokonait Becsukta a kalapdobozt S fütyörészve indult az erdő túlsó végébe Ilyen peckesen lépegetett, hogy a fűben lapuló galambgombák mind felfigyeltek a közelettére. Megbillentették a kalapjukat, és nyöszögték hozzá valamit. Tetszik a kalapom, öcskösök! Húzta ki magát kalapos manó, és jó hangosan dúdolni kezdett. Gomb galambom, miatt, ha én ezt kimondom? És kalapom, nem adom! És nagy léptekkel tovább sietett A galambompák Csodálkozva pislogtak utána Kalapos manó nem sokára elérte A fekete manók szállását A fekete manók szívélyes legények voltak Mosolyogva engedték meg a kalapjukat a vendég előtt Ej, de nagyon lengettek De nagyon lengettek Dűnjök, te kalapos manó Csak nehogy az én kalapomat is lengetni akarjátok És jó hangosan dúdolni kezdett Manó, testvér, galambom Jobb, ha én ezt kimondom is kalapom nem adom És tovább sietett A fekete manók leesett állal bámult a kutyára. Kalapos manó végül elérkezett a távoli rokonok területére Azok úgy megörültek a régen látott rokonnak Hogy összegyűltek az erdei tisztáson És üdvözlésképpen Levegőbe dobálták a sipkáik Uff neki, ezek meg dobálnak? Csak nehogy az én Kalapomat is dobálni akarják Torpant meg kalapos Manó És újból rágyújtott a lótájára Manó, testvér, galambom, Jobb, ha én ezt kimondom Kis kalapom, nem adom. A rokonok elműrve bámulták kalapos volt. Aki ahogy jött, hip -hop, el is tűnt a tisztásról. Fikisz az orratokra! Dünnyögte magában, és még gyorsabban szedte a lábát. Inkább haza megyek, de a kis kalapom nem adom! Ahogy ott fut, ahogy ott a felé. egyszerre kétségbe esett sírás, aki meg a fülét. Körülnéz, hát egy madár a vergődik a boróka bokor tövében. Közelebb lép, és akkor látja, hogy nem is egy, hanem négy, nem is négy, hanem öt fiók a vergődik a földön. Jaj, jaj, jaj, Lefújt a szél a fészkünk, jaj, jaj, jaj, végünk, védünk! Jaj, veszékeltek a fiókák. Jaj, jaj, jaj, itt vész szép kicsi vérünk. Jaj, jaj, jaj, jaj, végünk, végünk Kalapos Manó szétnézett S akkor látta, hogy a bokorágán a madárszülők is a fiókákat csiratják Nagyot dobbant Kalapos Manó szíve Segítek én, ne sírjatok Ugrott szaporán, és kúszni kezdett a borókaágán fölfelé Fürgén fölmászott a bokorhegyibe, ott lekapta a kalapját, mintha mindig erre készült volna, és gyöngéden elhelyezte az ágak között, mint egy puha fészket. Itt az új fészek, kiáltotta, lehet költözködni, de szaporán, míg szimatot nem kap a róka. Hitték is, nem is a madár szülők a nagy csodát, Ám nem sokáig gondolkodtak, hanem szép sorban a kalapfészekbe menekítették a fiókákat. Volt is aztán öröm, volt hálálkodás. Köszönjük, köszönjük Kalapos Manó! Nekünk ad a legféltettebb kincsedet! Köszönjük, köszönjük! Ugyan legyinted Kalapos Manó, hiszen csak egy kalap volt, semmi más. Elbúcsúzott a madárcsaládtól, és könnyű szívvel hazasílte. Otthon kinyitotta a kalapdobozt, és megkereste a piros bőrkesztyű párját. Aztán leült, és vart magának egy új kalapot. Gyerekek, meg tudjátok mondani, hogy miért adta oda a kalapos manó a féltett kalapját a kismadaraknak? Beszéljétek meg testvéretekkel, vagy a születekkel. Szerettek biciklizni? Itt az ideje, hogy kimenjünk a szabadba. Ehhez egy kis csináló. Ezt a dalt régiben megtanítottam a Garfieldi gyerekeknek a gyereknapon. Ismerős? Bicikli, bicikli, de gurul a bicikli, Bicikli, bicikli, de forog a bicikli, Bicikli, bicikli. Hova megy a traktor, miért zötyörök? Hova megy a traktor, miért zötyörök? Szántan indul a szántó. Eke van rajta az zögyörök, szántan indul a szántóföldre, eke van rajta az zögyörök, mérfök úgy és mért übörök, mért öfök úgy és mért gübörök, dolgozik benne az óriás motor, és fordul az égszé, az döbörök, dolgozik benne az óriás motor és Ez volt a gyereksarok. Most nézzük meg, hogyan látják a magyar nyelvet a külföldiek. Először ellátogatunk délvidékre. Egyre nagyobb az érdeklődés a vajdaságban a magyar nyelv tanulása iránt a nem magyar anyanyelvű diákok körében is. Szentmárson öt év szünet után 120 gyerekkel hét csoportot indítottak ebben az iskolában. A Szentomási Tamási és saládban a két kisebbik lánya, másodikos Jelena és a hetedikes Milica, szívesen vállalta az új tantárgyat. Különösen, hogy anyuká is támogatta az ötletet, meg azért, mert a legjobb barátnőik is járnak magyar órára. Nem történt semmi különös, az iskolában felkinálták nekünk a magyar nyelv tanulásának lehetőségét, mi meg elfogadtuk, mondja az anyuka. Ova, Na. Sok szomszédunk magyar. A gyerekek barátnői között is vannak magyarok. Az egymás közti kommunikációt igyekszünk így segíteni. A családfő igazi őshonos szerv. Magyar óvodába is járt, így nem idegen számára a nyelv. Szerinte hasznát veszik majd a lányok. Ebben a vegyes környezetben mindenképpen szükség van még egy másik nyelv ismeretére. Nem lehetnek egynyelvűek. Ők döntöttek, hogy tanulnak magyarul, mi meg támogattuk ebben. Csína! Szent Tamáson öt év szünet után tavaly indult el újra a magyar nyelv tanítása. Elsősorban a vegyesházaságból származó, nem anyanyelven tanuló magyar gyerekeknek szánták, ám a 120 jelentkezőnek a fele a szerb tartozik. Állagot tudok, mert van barátnám is magyar, és akkor vele magyar meg anyukámmal. Meg a mamámá. Van, aki csak most kezdte, a családban ugyan senki sem magyar, de szülei is támogatták a döntésében. Azt mondták nekem, hogy tanuljak magyarul, azzal bíztattak, hogy jó hat több nyelvet ismerek. A magyar órák nem kötelezőek, így általában a nap végén szerepelnek az órarendben, és ezek a gyerekek ahelyett, hogy hazamennének és pihennének, a magyar nyelvet választották. A célunk az alapkészségeknek, tehát a nyelvi kommunikációs formáknak az elsajátítása, a beszédkészség, írás, olvasás és a beszédértés, és a tantáz nevének a megfelelően egy művelődési célt is kitűztünk magunk elé, méghozzá azt, hogy a gyerekek megismeri, a magyar nyelvnek a kultúráját, a nyelvországot, tehát úgy földrajzilag, mint a nyelvországot, ezut, Magyarország történelmét, irodalmát. Az igazgatónő elismeri, hogy kellemesen meglepte a nagy érdeklődés a diákok körében, akár csak az, hogy viszonylag könnyen szereztek engedélyt is. Hét csoportot alakítottunk, hetente két órával, 14 órát kértünk, egyből elismerték, és vannak tanáraink, fizetsük őket, a gyerekek járnak Iskolába, a, magyar nyelvet, és a szent Tamási eset akár sikertörténet is lehetne, de mégsem egészen az. A magyar nyelv tanulása ugyanis nem kötelező, annyira nem, hogy a gyerekek bármikor meggondolhatják magukat. És ezen szeretnének változtatni a magyart nem anyanyátként tanító tanárok. Pázsiny Júlia pszichológus az Újvidéki Szülők Fórumának elnöke reméli, hogy a többi kisebbséggel közösen sikerül elérni, hogy léptessék elő választható idegen nyelvé a magyart és más kisebbségi nyelvet is, mint például a németet. Maga az érdeklődés, a meglévő érdeklődés a szerbszülők részéről szintén indokolja azt, hogy meg kell nyitni a kapukat mindenki számára, aki szeretné tanulni a magyar nyelvet aki euh, érvényesülési lehetőséget lát ebben. A szlovák nyelvet tanítók körében is nagy megértésre talált az elképzelés. Miért a Fedélova tanárnő kezdeményezésére a szlovák nemzeti tanács támogatást is ígért. A Sokan azt remélik, hogy ha tömegessé válna a nyelvtanulás, akkor a kisebbségek, így a magyarok is szabadabban használhatnák az anyanyelvüket, és talán a többségieket sem zavarja majd, ha magyar szót hallanak az utcán. Most hallgassunk meg néhány interjút olyanokkal, akik Magyarországon élnek és megtanultak magyarul. Megszólal egy angol, egy francia, egy belga, a végén pedig egy amerikai anyanyelvű ember. és úgy, úgy volt nek, számomra, mint egy, egy, egy folyó. Tehát nem láttam az egyik szó végét, a, a, a, a következő szó elét például. Szeretemes lettem egy magyar fiúba, amikor 15 éves voltam, és úgy kezdtem tanulni. Egy kicsit. Belga vagyok, eredetileg. Igen. A nagy szüleim pedig Lenyarországból jöttek a második háború után, hát vállalottak Barbar América do, para barbar América do, para barbar América hogy kedvesebbek lettek az emberek, vagy nem, nem, hogy az előtt nem kedvesek voltak, hanem, hogy nagyon-nagyon tetszett az, hogy valaki tanul a magyar nyelv. Inkább a magyarok azt mondják magukről, hogy besimízták, mert hallottam is magyarok, akik panaszkodták, hogy általában a magyarok ilyenek. Precízisebb, mint a románok, és nem olyan, mint a németek. Az tudom, hogy nagyon hiányzott uh, először az életemben az, a, az, a, az angolul a small talk. Tehát amikor bemész egy bolt, például, és szeretnél valamiről beszélni, nem csak arról, hogy amit, mit, mit akarsz uh, hazavinni, hanem, hanem az időjárásról, vagy a politikáról, vagy mit tudom én, szomszédod. Egyszer voltam az zöldséges nél, és már gyakoroltam az, azt a sok ilyen egy fél kiló krumplit kérek, és egyszer, miután még valamit kértem, úgy jött a válasz, illetve azt gondoltam, hogy az válasz, hogy nagy, nagy f szó, nagy f, az a horn mi. A, a horn volt szó. Komolyan azt gondoltam, hogy na, banán az nem, nem szerepelt benne, hagyma, nem, az, az se volt. Szóval ott álltam, mint, a, mint valaki, akit, akinek kőze sincs, hogy mi történik, mi folyik itt. Nekem nagyon-nagyon tetszik a, a nyelvzene, zene, Ö, az kicsit olyan, mint, a, mint nem tudom. Hallottam, hogy olyan, mint az olasz, nekem egy kicsit olyan, mint a dörök. Amikor kezdtem tanulni, az volt az első lekcében az a szó, hogy elvámolni való. Csak egyszer hallottam Magyarországon, és uh, soha nem oszláltam azután. Valami nemzetközi szó verseny volt, hogy uh, mi a legszebb szó, vagy ebben vagy abban a nyelvben. És a magyar nyelvben az, az illetve nem tudom hány ember, úgy döntött el, hogy az a szó, hogy cipőfűző, az a legszebb magyar szó. Uh -huh. És neked erről mi a véleményed? A Szerintem Cipőfű. szép, igen, igen. <gül> Nekem tetszett, mindig tetszett az a szó, hogy törölköző. Miért? Az nem tudom. Azt is szeretik, szerintem a magyarok, hogy ha nem csak egy vélemény legyen, akár csak két embernél mondják, hogy ha Két magyar, ha, ha történik valami baleset a, a nagy tengeren, és van egy lakatlan sziget, és oda kerül két magyar, két hét múlva három politikai párt lesz. Szélesen lát a, a, az ember, a magyar ember, mint a magyar mondat, hogy az egész mondatot meg kell nézni, mielőtt elkezdesz valamit csinálni vele. Egy csomó mindent kipróbálnak sok helyzetben tudom, hogy van az a kifejezés, hogy a, a kis kapu. Ami azt jelenti, hogy, hogy sok mindent kipróbálnak mielőtt mielőtt nem tudom, csinálnak valamit, mondjuk. Folyamatosan keresnek több lehetőséget, több lehetséges megoldást egy, egy bizonyos problémára vagy helyzetre. és pokonok különbözőek, különös. jövök és uh, itt élek Magyarországon 15 éve. A leges-legrosszabb nekem azt pedig mindig mindenkinek mondom az zsíros kenyer. Egy harap az pedig egy élet, egy, egy, egy év az életedből. Nem kéne mondani, hogy Léla hagyva van, vagy ilyesmi. Nem jobb. Ehhez kapcsolódva most hallgassuk meg bankáriáját, a hazám hazámot Placido Domingo előadásában. az előadásról megoszlanak a vélemények, de szerintem leginkább azért, mert nem tanultam meg jól a középrészt az igyekezetettől, még dicséretes. De én tudom, hogy ha sokat gyakoroljuk, meg lehet tanulni. Térjük át a természetes gyógymódokra. Ma az zellerről lesz szó. A zeller az ernyős virágzatúak családjába tartozik, Dél-Európából terjedt el, a meleg napos helyeket kedveli. A növénynek mind a gumóját, mind pedig a felső zöld részét fogyaszthatjuk. Zöldje a májusi palántázási időszak után folyamatosan szedhető, gumója őszre húsosodik. Az eler egyik jellemző tulajdonsága, hogy rendkívül sok szerves nátriumot tartalmaz. Gazdag rostokban és ballasztanyagokban. Nagyobb mennyiségben tartalmaz kálciumot, káliumot, magnéziumot, vasat, A, B, C vitaminokat és nyomelemeket mivel a kalóriatartalma igen alacsony, fajtájától függően 6-20 kalória kilókalória van. Nem, kalória van 100 g-ban. Kitűnő eleden lehet fogyókúrázóknak is. Az zellerből háromfélét lehet kapni a piacokon és az üzletekben. A halványító vagy angol zellert hosszú zöldszáráról és jellegzetes leveleiről lehet megismerni. A gumos zellert, Ez inkább ismert Magyarországon, és a metélő zellert egyszerűen a zsenge finom leveleit ö, ről lehet megismerni. Ezeket ugyanúgy fel lehet használni, mint a petrezsajem zöldjét. Használható saláták, levesek, hús, éle, hús ételek ízesítéséhez és díszítéséhez. A zeller erősítő hatását már az ókori görögök is ismerték, igazán népszerűvé vált. Azonban csak a A 17. században, amikor a francia király szeretője rendszeresen feltállalta uralkodójának, állítva, hogy az Eller erősíti a nemi vágyat és a teljesítő képességét. A növény hatóanyagai révén ugyanakkor erősíti az immunrendszert is. Az kedvezően hat a veseműködésre. A népi gyógyászatban is, mint erős vizelethajtó tartották számon. Egyesek szerint a vesehomokot vagy a követ is ki tudja hajtani. Gyakran alkalmazzák emésztési panaszok esetén, csökkenti a vércukor szintet is. Az zellert külön különösen a zöld szárából facsart friss levét felhasználják Azok is, akik lúgosítani akarják a szervezetüket, az elérben található ásványi anyagok ugyanis kiegyensúlyozó hatással vannak a vér lug egyensúlyára. Erre akkor van szükség, ha a szervezet elsavasodik a túlzott húsfogyasztás és a sok felesleges szénhidrát bevitel következtében. Az elér rövid idő alatt egyensúlyba hozza a vér. -lug sav-lug tartalmát, ami jótékony hatással lehet az ekcémára és a különböző allergiákra is, és ez az immunerősítő hatása sem elhanyagolható. Az zellerben tökéletes egyensúlyban vannak a szerves sok és vitaminok, amihez még hozzájárulnak a növényhormonok és az eszenciális olaj, ami a zellernek jellegzetes illatot kölcsönöz. Ennek az olajnak különleges hatása van az idegrendszer szabályozására, nyugtatására is, így segíthet a túlzost idegeskedés leküzdésében. Fogyók ura során, ha a zeller lébe egy kanál mézet teszünk, és étkezés előtt lassan elkoltyoljuk, kevésbé leszünk éhesek, így biztosan nem esszük túl magunkat. Ennyit a zellerről, most hallgassunk ismét zenét, ismét Zorán énekel. Η γη μου φύγει από το πρωτόκολλο, η γη μου φύγει η γη μου φύγει από το πρωτόκολλο, η γη μου φύγει από το Egyik jelző megsebzett, a másik örömet szerzett. Akármilyen nyelven értenek a szentek, Valahogy a végén majd csak eltenem.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 Περνάμε στο Centek Senkinek se, vagy ha Mégis elfelejtse Megkapja a túlvilágon Őrzi azt az ördög Legyen vendég Asztalomnál, legyen nála Jó nagy kamál anyám tanította Amit beletöltök Amikor a banda Ezt a kórot játsza Mosolyogad Isten Közénk egy táncra Akármilyen nyelv Sylnek od sętek lehet u Magyarországon jár ezen a nyáron, annak figyelmébe szeretnék ajánlani néhány zenei fesztiváli programot. Hatalmas a paletta, igazán csak egy párat említek meg. A Városligeti Vajdói Hunyadvári nyári zenei fesztivál kellemes esti koncertekkel és hangversenyekkel várja az érdeklődőket. 2012. július 12-e és augusztus 9-e között a koncertek minden este 20-30-kor tárt fél 9-kor kezdődnek, és igen kedvező árakon lehet rájuk egyet vásárolni. Lesz benne Beethoven és Brahms est, hallgathatjuk a Máv szimfonikus zenekart, a Szent István Király szimfonikus zenekart, a budapesti vonosokat, és még sok más előadó művész előadásait. Július 20-án a Margit szigeti szabadtéri színpadon a Monte Creszto című muzikát lehet látni és hallgatni tulandott látványopera lesz szintén a Margit-szigeti szabadtéri színpadon, Lukás Gyöngyivel, a Magyar Állami Operaház magánénekesével, aki a világ számos operaházának állandó vendégművésze, augusztus 10-én és 12-én este 8-kor. Szintén a Margit-szigeti színpadon Zorba balett előadás, szimfonikus zenekarral és kórussal. Hatalmas lesz, közel 400 közreműködő fog részt venni benne. Az előző évi nagy sikerű a Burana produkcióhoz hasonlóan nagy létszámú közreműködői gárdával, a doknányi szimfonikus zenekarral, 200 fős kórussal, kiváló balettársulattal és szolistákkal felejthetetlen élményt ígér. Koreográfus rendező Kevelházi Gábor. Az időpontok július es és 29-e este fél 9. Most hallgassunk bele a Zorba Belett fő témájába. lesznek persze könnyű zenei és rockfesztiválok is a fővárosban és vidéken, és most az idő rövidségére hivatkozva elmondom, hogy hol lehet talózni a színes és fergeteges programok között. Az interneten meg, meg minden megtalálható, a zenéi hu oldalon természetesen ékezetek nélkül. Az, az estünk utolsó témáját természetesen, ahogy ez tőlem telik, Az operák világában szerettem volna kalahúzni a kedves hallgatókat, de úgy látom, hogy kifutok az időből, úgyhogy ezt a következő alkalomra fogom áttenni majd. Egy kis ízelítőt azért adok belőle, Öm, akkor nem mesélem el azt a sokat, amit jövő, hétenel, vagy jövő alkalommal el fogok mesélni a basszus hangról, mert a basszus hangot választottam, és a legeklatánsabb példája, ennek Gregor József hangja, Még pedig ő egy bufó basszus, aki, ami azt jelenti, hogy komikus vagy víg basszus. Most egy kicsit hallgassunk meg a, az Ozmin áriából, a Szöktetés a Szerájból című operából. Szelim a palotájában vagyunk, ahol Ozminnak elég sok ellensége van. Mindjárt meghalljuk. Kicsit később kezdve. Hová, madárkáim! <gül> Na, ezért a kis fejetlenségért fejetlenek lesztek mind a négyen. Engem akartatok ti leít Ugyan <gül> Ugyankomám csak tréfa! Sétálni viszem az asszonykátat, mert te nem érsz rá ilyesmire. Tréfa? Tudod, kivel fog tett nem sokára? A kukacokkal, barátom. Nesze! Itt ez a kövér elszény. Csak erre szabadon minket. A kutyának se kell a pénzetek. A fejeteket akarom! Στο πόσο πόσο πόσο πόσο πόσο E πόσο πόσο πόσο πόσο πόσο E πόσο πόσο πόσο πόσο πόσο πόσο πόσο πόσο Υπότιτλοι AUTHORWAVE Nem lehet, már nem lehet. Ó, oh, az lesz a óra, majd az a koszopa. És a giga megszorul, megszorul, És a giga megy. Őszintén módon én nem tudom, hogy ez a Igen, élvezetes és tartalmas nyarat kívánok minden kedves hallgatónknak, sok zenével és vidámsággal, nyári sportokkal, utazásokkal. búcsúzik a mai műsor, műsorvezetője, Rozs Ildikó. A következő vasárnap nem lesz adás, két hét múlva pedig Debecseri Tamás kollégám várja önöket újabb meglepetéseivel. Zárószámunk. Apa és lánya. Gregor József énekel a lányával, Gregor Bernadettel. A szám címe Valaki. Még egyszer minden apukának boldog apák napját kívánok. A zene után az íróra következik. szét, Szép estét, és jó éjszakát kívánok mindenkinek. Oh <laughs> <laughs>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 or online at prex.com. Programming on WRSU-FM has been brought to you in part by a program grant provided by High Point Auto Insurance. High Point is an auto insurance carrier exclusively serving New Jersey drivers. High Point Auto Insurance is headquartered in Red Bank, New Jersey, and can be reached at 877-89-POINT or visited online at www.highpointins.com.